Kantuz, kantu. euskal kultur erakundeak babesutako eman Koban, donostiako musika talde bat dugu, 2000 amabozgarren urtean sortua, eta ziren trikitiza eta swinga ustartzeko asmoa bazuten taldekide berriak sartu ala, omen musika estilo propio bat, garatu dutela gaur egun, zazpi lagunek osatzen dute taldea, Eta horietarik bi gure artean Jonne Laspiourgura Sabel eta Salva Ramirez Cruz, Kaixo unon. Kaixo Leon. Kaixo Leon. Bai. Esan dut, e, garatu den proiektua dela oso denbora gutxian gainera. 2015ean sortu baitzen e, taldea? Bai, horia. Ja. Eh 2015ean hasi ziren Lide Hernando ba, bueno, hori ba, proiektu batekin Erez eki trikitizia eta swinga usta, ustartzeko ideiakin. Eta, bueno, kantu batzuk sortzen eta... Bueno, idei hori garatzen nahi zilela... Bueno, juntzien sartzen... Ba... Ba, bestetaldeki ideak, ba... Pianoarekin neli eta... Eztik horrekin eta... Eta sier da, bueno... Bueno, kantuak egiten nahi iritsi e, zen puntua, ba... Hori ritmo gehiago bat edo... Eta... E, bateria edo... Edo zuten, e electrónica sartuko zuten eh bueno, estaba ya zuten da eskeran, bueno, e, Joseba ezagutuzuten, bueno, el Laguna zen, eta eta hola, bueno, Joseba elektronikoa ekarri zuen daldera, eta hon horrekin ja horabidean ba, e, e, jarri zen taldea, es, eta bueno, Ba, bizka, elektrosuin berezi bat eh naztenduelako bereziki ba, trikitixa dela instrumentu mm -hmm. bat e, zaila e, moldatzeko emoldatzeko estiloari e, eta eta bueno, horrela, e, ezen izan hasieran ideia oso argi batekin eh proiektuaren hartan hortan juntela, besterik gabe, ba ba bueno, ba, jendea ezagutuala edo lagunak eginala, ba ba, ba juntzen mm -hmm. proiektua. Lagun kuadria baten emaitza. bada. Bai, oren guztiz, e, bueno, prozesuan luztia izan den denarrez, harrentzuk esan bezala 2008an hasi izan, baina bueno, e, azkenengoak duela urte bete inguru sartu ginen, eta azkenan, bai, esaten dezuna, e, badatzen antzeko zerroi da, oren zazpigera, baina, bueno, taldean diren personaik ere, nola bai, bai, taldekoa dira, eta orokorrean bidean laguntzen gaituzten guztiak, eta horren e, disko agrabatzeko prozesuan, bai, jendea batu zego, ere bai, ez? Uh -huh. Uh -huh. Colaboración, ¿qué queréis? Colaboración, ¿qué queréis decir? Tal vez, ¿qué queréis decir? Bueno, Bueno, ¿verdad? ¿Vas a hacer el es líder, Hernando? ¿Vas a ver el proyecto? <tose> ¿Vas a ver el proyecto <tose> en <tose> Buruelar y Agoteco? ¿Vas a E, baina jarraitzen du ba, gurekin bai, whatsapp taldean, da whatsapp taldean mali mazare ba, ba zea taldekide bat horregun. E, eta, bueno, diskoan parte hartu dut ere eta baita ere maile gerrikok eta mendik, e, bai. mendik mm -hmm. ebai. Horri, barrazioiz bergineat ikutzi barri izan zuten bere garaian taldea, baina bueno, jarraitzen dute proiektuaren parte izaten ba, beste, beste modu batean. Eta beraien ordez beste hiru sartu dira hori da. E, bai, lideren ordez Raquel sartu zen, e, mailen nordez ni eta, bueno, aspaldi lehenago hasierren ordez jaloa bera. Mm -hmm. Lehen lan luzea argiteratu berri duzue eta irakurri dut diru bilketa kanpaina bat ere e, abiatu zenutela diska ba, grabatu eta argetaratua izateko dirru biltze kanpaina nola joan da. Diska eskuan dugu beraz, pentsa dut ongi. Ba ondo esane asko a luzzionatu genun, E hainbesteko erantzuna espero eta etaia lehenengo hastean edo gainditu genuenguru espektatuboak eta, eta askorekin gainera eta bori, laster lortu genuen genuna eta asko erreztu zizkegun gauzak eta polita izan zen ere hori guztia ikustea ez eta mm -hmm. eta hainbestea jende ez Tontara. Zenbateko lana ekarri du proiektu honek Christana. Bizkara irteraino bat hilabete. Ba, bueno, a ver, 2005an hasitzen ja kantuak egiten, eh? Ordun ere bado kantu batzuk hori, pf, pues e, urte daukatenak eta baita horrek bueno, ma, kantuaren beraren evoluzioa hor pues, dago, eh? Eh bueno, 2009an ja kantu, kantu batzuk batzu jarri ginen eh ja bueno, bestegean pues, un grabatzeko ordua itzi zela eta hori, ba lengu urteko iraian jarri sartu ginen estudioara E ora arrasateko xote studioetan Iñaki Bengoarekin eta bueno, horre ikusi genuen ere, bueno, ja batzuk guretzako bueno, ba demora gehiegi zeukatela eta zerbait berria nahi genula o bergenula. Ez, pixkat e, ere freskotasun hori jo guk ere ekitzeko, ez. Eta eta hor beste hiru kantu berri e, sortu genituen eta ardun Ba ochaian sartu gara berriro estudioan eh ba, ja, kantu guztiak amaika kantu hauekin ba grabatzeko ez. Eta izan da lan no luzea ze ez egiten Electroswing guk. E, Orduan claro, eh 7 lagun e, oso jator baina ideiari gabe e, zer, zer nahi degon ba, ba bueno, bai lan handia ba bereziki igual electrónica talde electrónica kalako, hori ez, e, infinitoa da ez, beti alda, beti alda, beti alda soinu bat gehiago landu edo edo ez dakitez, beste, beste ikutu bat eman, beste buelta bat eman. Za, igual, talde akustikoako bat, organiko bat, ez, zo, bueno, zo, boz, baterian txarra bali mazera, alik eta hori ingo zu, baina hori ingo zu eta elektronikan ba, beste buelta bat beti eta arruin, bueno, hibilik gara gari batean hori, ba, Grabatu urartean, entzun, pf, beste bultagat eman, zuk hau egin, besteak hau. Eta hori, hori da egale gehien luzatu duen. Az. Gero ere, azkenan zazpitaldeki digera, e, instrumentu ezberdinak, ez, oz, pianoa, trikia, gero gitarra, e, elektronikan boz, bajoa eta sampleak beste dira, eta gero ere, ba, koroak e, instrumentu bezala praktikament, ez? Zora... Mm. Orduan horrek eskatzen du ere, bueno, bere bere lana gainontzekoekin, ba, ondo ondo lotzea ta ondizkontzea, ba ba lani egiten du, eskatzen dugu, eta ta bueno, ba nola prueba ta cachasko egin barrizena, ez? Eta bueno, eskakigero ja ba, ba, berdin, ba behinda berriz grabatu, behinda berriz zen bueno, astu baina baina gero ja estudiokoa ba, luzea ta la izanarren Oso, oso pozik emaitzarekin eta uh -huh. yeah. bilatzen zer soinu hori aurkitu duzu bai, gutxi gora bera, bai, e, gukerezganekin oso hando ze aurkituko genuen eta e, nik usteet, neko urduri gondela bukaerako zukomentatzen duzun soinu horrekin e, bidean esan beharra, anter barri usue gurekin eta pio pio digula eta gero e, masteraren momentu ere e, funtsezko izan dela soinu hori hori izan da din. Mm -hmm. zungo du ditugu hainbat kantu, edizkako eh, kantu zumbaitzu bintzat, orotara maika, eh, pieza sartu dituzue zuen, zuen lan berri honetan, eta maiz entzun den kantuetariko bat, nekropolia. Mm -hmm. Zanda? Bai. Kont, kontaigu zuen eh, kantu honen ondik norakoa, nora sortu zen? Eta... Bai, ba, bueno, e, abesti hau sortu zen, donosti 2000 amasei kultura lari ba, e, buelta bat ematen, e nekropoli bateta hitz egiten du e, Donostia kultura hori eta gero e, Donostian gertatzen denari buruz hitz egiten duna ez e, nola geratzen den nola bait, ba ba hilik ez eta kritikak argi bada mm -hmm. eh bai? daude, bai eta mindabe maila herriko taldearnango ke part hartze utzietan mm -hmm. ditu yeah. Goodbye. <laughs> txentzun dugu koan taldearen diskaberrian aurkitu alizango kantuetariko bat, koan taldeko ditugu gurekin eta zuekin segituko dugu, eta erran nuke, luma zorroz batekin iratzitako kantio, kantu horiek, ez? Aurkitzen ditugula zuen lan honetan, em, tematika ezberdinak onkitzen dituzue eta ironia puntu horrekin irriño maltzurra, nabari da? Zuen letretan. E, hori da, taldearen marka ere. Bai. Bai, eh, bai, bai. E, bueno, letretan ez daukagola eh e, sistema bat, ez norbait da itendunua, pues eh e, igual bai batzutan bai, norbait ikartzen du ideia bat, baina gero bueltzak ematen dizki hago eta eta bueno, kantu bat igual osori bad da norbaitena, beste bat, ba, denoak igual exaldi bat eta eta orduan, bueno, hor horrendikan or sistema bilatzen gidea, baina Baina bai, bai dui gabe kritika sozialerako erabili ditugu kantu, kantuak e, guztiakate zerbait hortik eta eta dala bai, uste dugu erezakitez, oso, oso taldetik eginako egindako letra dira etzu horretan ez, oso ez di hori e, norbanako ettik etatzen direna gauza intimoi buruz mm -hmm. orokorreanez. Eta eta bai hon ustez e, garela imaginatzen irudi irudi indartsu bat, ez? Eh, den e, irudi bat eta hortikan historia bat e, sortzen, ez? Eta neri hori gustatzen gehiena ditun ditu eta hori hori da, ez? Eh, e, esa hori ba señorita bataquel arrebetean hori bakarrik irudi oso potentea dela mm. e, eta bueno, hortikan eta daiteke ba historia bat, ba bueno, haukala ba, divertigarria diverti den punto bat, dañabaita dare, ba, e, kritika bat, estrapolatuetekena, e, ba, ere bueno, e, mu batera, edo bestera, ez? Eta ez dakit, guztiakin bilatu dugu, lakosera, ez, Igual bai, egia da, <coughs> bai, pus, eie eta kongo skoer, galdire da, eta egual esplizituenak, ba, edo, mm -hmm. edo bai hor bilatu dugu ere espreski, ba, Bueno, Lehenengo feminismo aldarri bat, e, es, baita etaletik atetakoa eta bestea gehiago zan erna eta itzinak antolatutako gazteak elarrerako ba, egindako, egindako kantua eta bueno, bor, lotu nahi izan genuen ba, esklabuen ideia eta bueno, kultura, kulturaren indarraren ideia, mm -hmm. ze, bol, bol, olako zerbait. Mm -hmm. eta, eta hori, baina, bueno, baina beste guztiek ngutene bagote zerbait, ez? nik uste. Nei. Oso visualak dira, eta erraten duzun bezala, historia baten bidez. E, kontatu nahi izan duzue, edo kritikatu nahi izan duzue gizartaren e, alde bat edo beste. Bai, bai ez dakit, oso no, nola zergatik, baina beste guztiak okaten komunean hori pixka dez, badira historiak, edo nola narratiboak, edo ipuintankerakoak imaginatzeko errexak eta eguneroko tasunetik, habiatuta... E. Hola, baita. Zuek bai, idatzi dituz, zaitantuziak? Bai, bueno, baina, batzuk adibidez, eh, eh, lideet taldean zegonan eginak dira. Baina, baina, bai, eh, asier beramendik iten duen, berake placer txikiak egenean iten duen zati bat, hori berea da propio. Baina, gainantzekoak bai, eta gainea, bilatzen dugu, baita ere, adostasun bat, eh, normalen estetikoa, eh, bilatzen zerbait. Eh, Estetikoki koherentea ditutzen zaiguna, gainontzeko kantuekin, ez? Uhum. Zutze, ba gore puntu batutan besteekin e, e, batuko den hori zerbait, ez? Eta, bai, oza, ez dakit irudiaren adena da, ez? Ari beze bestea, igual, pampinpuzkatu den fabrika izan zela, komo es, esaldi hori geneukan, ez? Gizartea edo erakunde batzuk imaginatzen genietun horrela, ez? Sartu hor, eta menga panpin pampinpuzkatuak sortzen ari den e, gizarte, bueno, gizarte bat, irukatzen dugu. Eta gero letrapioa, kozatzen zegoen egitea, ba... Baina mañana oso concepto os eta ya, uh -huh. eta ardun hortik bueno, ba, or, diraka eh corriente naizen seguna eta musikarekin hobekien ezkontzen den e, formatua ere bada bai e, eta esaten eh oso estetikoa dira eh beste hoetako asko, ez? Esaten genuen irudiarekin eta hori irudiak er, e, soinuak ere barkatu transmititzen dego, ez? Ba, melodia bat ateratzen dijoen enean, ba segituan diogu jo, ba honek ez dakitze berdu edo jo, nertzako ritmo honek zuzena egiten du edo e, katu, katu marginal bat eta hitz egiten du erritmo hontan duen katu marginal batetas eta bere kalean gertatzen denaz, ez? Gustiz batuta daue bai. Dantzun dago bigarren kantu bat, zein kantu entzun nahiko zenukete? Katu swing bera, katu swing. Mm -hmm. 那怎么 Eta ni ninaiz nekropoliko katua Ies egiten aditua Eku nalzen dut tripu hando berte Iztarek lastetik hando Uzen dutako ez nek Txakurraki kutsi ezkero aldatu Kale zandik hankagin azkarri riparrez Katua, es katua catua y ese guitena ritual la serenada escamuleta agua zehar castear en la utisia castonzorzo pamarau catuo come tan cora marramiao ella que si la atravese de sana canter tu arte kingo de bintang sin la perperca tu faro la que tan visitaba te taldearekin, segituko dugu solasean gaur, eh, zazpi taldeik edatik bi etorrizaretela eipatu dugu, eh, denak eh, musika munduan batzen duten zuen esperientzia? Ez, yes, inondik yes. inora. Yes. Inork ez, esan. Inork. Ez, ez, <laughs> es, es, es, ni bildiago beste Fisis versus nomosekin, jone nogenekin ere, ez, bueno. Bai, e, baina. Eta, eta listo nintza berbena batzuetan aitzen zen, eta mm -hmm eta <risa> <risa> <risa> e, baina listo, o sea, talde tal bezala ez, egia da, ba... Eh... Bueno, aser bera mendiere, asier, bera bai... daul proiektuarekin, eta gero, dide mm. ba, liar proiektuarekin. Bueno. Baina guztiak izan ziren aldi berean, gutxi gorabera bera aurretikako esperintzia hori, eh, ez... Ez, eta eta gu, gu zazpiok, diskoa, diskoa garratzen lehenengo aldia zen zazpironzat. Ieza, donosti aldean, ez dakit, nire impresioa den, bada mm. mugimendu berezik, nogen aipatu duzue, eh, asier beramendi, lier dela, ez dakit, azken aldean sortzen ari dira talde eta proiektu oso ezberdinak, ez? Bai, e, du digabe, eh? ikasturtuntan, eta du, erauleek diskoa, pelaseek diskoa, lierrek diskoa, no genek ere, e... Eh, Inigo, zerruia hortik uste dizkoa ere, e, eta dute, oza, e, zotzokoek ere, dizkazo. E, e, eta, eta bago gauzat ere, oza, denak edo gehienak e, lagunak garela, edo bata bestearekin jodegu, edo, edo bago kago beste proiektu, proiekturen bat. Eta, eta nire ustez da kasualitatea ere, oza, e, asko lagundu, lagundu diogu elkarri ere. E, baduela bi edo hiru urte onginen proiektu batean e, bueno, e, ez doka amaitu de, deitu genien pika bueno, gero fraaso izan zen baina <laughs> e, baina baina hasiera izan zen bastante potentea eta ba, bereziki e, bueno, unai pela jo gori pelaaxeko pelaaxeke bueno, susstatatuun proiektua eta... Eta bueno, kartu ginen hor eh, hainbat talde, bai antzekoarekin. eh, denok autogestiotikan mugitzen ginenak, eh, inkietude musikal estetiko batzutatik abiatuta ere, eh ikusten askotan eh, bueno, euskal eskena badela beti bueno, bai estilo batzuentzat edo molde batzuentzako tarte asko, eta ikusten genun ere eh zela Beste, beste, bueno, talde batzuk eh, hori ez. Errepikatzen, beti, betiko errepikatzen ez duten talde hori entzako lekua eh, eh, topatzea oso, oso zaiatzea. Eta, bueno, ustez, kezka hori zen, eta batzen zen gintuen autogestio ikuspegia. Eh, baina gero beste erigabe pues laguna ega eta listo, eta eh, esena dite, badaude oso... oso pff, igual itxuraz oso ezberdinagaren norabide batean, ba, Hau e, disketxe batekin, o beste izkuntza batean, o beste estilo batean, baina gero bat atzitikan badago hori, ez? E, bueno, laguntasun bat, e, konpartitzeko materialak, konpartitzeko jakintza, mm -hmm. e, konpartitzeko datak, eta... eta nixute ere hori oso momentu... oso momentu intezgarria dela donostitik. Eta, bai, bai, bizitzen ari zaretena. Bai, azkenan komunitate txiki bat ere, badele esan daiteke, mm -hmm. ez? Mm -hmm. Bai, dui gabe, bai. bai eragiten du ere eh orrez e, donosti bisitu un egorak ere ez pizkat ba, kultura hiriburutza ondoren ez ba, sortu diren proiektuak ez dute asetu iria, ez? eta, eta gainera ere ba, e, arazondia, eh Arasondia ba bueno, gune utu ba, ba, Justo Garayortan izan zen kortxoenea gaztetxekoa izan da e, lebukoskiri bueno, baimenak hendu izana kontzertuak emateko. Eta nik horrek ein batean ere eragiten duela zerbait, ez? E, inkietude hori areagotzea, ez dakit. E, Paradojikoa izango zen denarren ere, eh? oza, leku gutxioa daude kalidadekoak, baina, baina, bueno, horrek ere bultzatzen du sorkuntzatik eran eta nik uste dut bueno or, batzen dari garela proiektu proiektuak sortzen eta eta bueno pilotika hasten ere eh? Osa, mm. bata, or, Nola baite sartzen bata no la bakarri balimaz da ba, hor baina joi bestekin saonen hori gehiago ikasten duzu eta sortzeko ere gogo handiagoa es eh? eta hor mm. ni ni oxeenaba eta errestasun gehiago ere ez mm. proiektuak abiatzeko bai Electroswingaren autoa egin du ze, eh? Trikitixarekin nastuz, esan du zen bezala, eh, izan duzue espiasi eh? iturririk, edo nola itxe zabete honetara. Pff, hain bat eta eta desberdinak, eh, ezagik garrantzitua da igual hontan, bueno, Baiose bat eta Baionitza, eh, eta Josebak adibidez baitu iturri asko eta, bueno, beti dago bilak eta batean, eta hori izango nuke dela nukleoa bezala eta gero... Bai, ezakit, ose dago, elektronikaren zatean, Joseba gehiagien eran batzen duen, eta hor, ba, bere hori ez? Nik ez ditu zagutzen bera egizatzen talde jo, baina... Nik eren zekin dut. Justiz, ez dakiz, e? Eh? Bueno, eta, eta, ez dakit, eta pila bat e... ez duan, bera bueno, jarraitzen du asko eta, eta sakontzen du pila bat. Eta gero badago igual orokorrean, baina bezala, boz, ba, boz, ba, mitikoak ez dela, ba, bai, va, festela, eta bai caravan palas. Eh, bueno, pues más badira ere, ba, egiten dutelako. ez. Baina gero ere nikuste badagola gautzat bakoitzak bere bere instrumentoan ere bilatzen ditugula, e, CEO CBS eta eta da hori, ez, bos, elipianoan, el pianoan pues que sin ninas sin fijatzen, ez, Eh o ni gitarra manuxekin, ba hori o que si izango irrenjar eta ba holakoak, es. Pero ba, gero ez, o, ba, dituzten taldeak edo espreski linea coro lineak elantzen diren kantuak, ez, Eta eta holako bilaketa bat, es. Ordun eh pizkat hori, es. Badago bai, pues referentzia nagusi batzu, baina gero ere bakoitzak bere bideoretan sakontzeko Mm -hmm. e, bono gogoa beharra edo referentziak eta baiz haietzen garela biatzen, joa, ba, klasikora juten ere, ez? Osa, naztu ma oso modernoa dairen estilo, baina gero hori alik eta klasikoen era ere juten eta ez, bueno, ez ekito, musika beltzaren e, gauzatzuk hartzen ere, bai ez? Mm -hmm. Diskan da bari da e, Disko edo viniluen e, zaratatxo hori, edo mm -hmm. Hori ba, are, bada, ba, estiloari agokion zerbait, ez? Osa Iosobak bueno, bereziki berada sample bilaketetan aditzen dena, ez? Eta jertzen antzuten, hori, hogi garrena am musika eta eta edizatu kantu hontan hartuko dut klarinete bat. ta zuk entzuten zuk antua eta ez baina, bai, oza, bi segunduko klarinete bat arratatu, uh, gero ez da ekin egiteko beste zerbait, ez? Eta hori ere bada nola baita? estilo aria ez? Bai bai musika beltzari orokorrean, ez e, baina baita ere elektronikari espreski ba hori. Ba, hartu mo, et, e, bueno, e, kopiatu eta eta eraldatu, ez? Eta eta sorkuntza izeta ere hori es, normal de ke baina beto lenago, ba hori on hartuta, ba hortik ba, hortik abiatu eta eta ordun bueno, osartzen diren sample asko hori oso zarra dira, eh vinilotatik, vinilo e, soinua Benilo soñua da, ez. Eta eta, bai, eta gero ere, ba, bueno, ba, ba, baita ere, agor ba, zarra eta berriaren arteko nasketa hori, ez. Mm -hmm. eta, eta inkluso ere bilatu dugu piskat hori, ez. Eh. Oso organiko eta mm, e, klasiko sonatuko duitun gauzatzuk, entzun gauzatzuk, eta, eta gero ba, oso fin eta, eta moderno egongo dian beste batzuk, ez. hor nasketa hortan. ma, ba, bueno, ez dakit guztiz asmatzen den, ere, baina, bueno, hortikan badi joare konzeptu bat. Eh, Boro biltzen du, xiat. Bueno, bai, Bain, nolai kontraste hori, ez? Bai. E, elektronika dago hor e, berrin alitzatekena eta gero treketisa iz, izan dena Euskal Herreko instrumentu tradizionala bat urtetan mm. eta eta fusio hori dela esan kontraste hori. Mm. Estetiko ere uste dela badago la hori ere, ez? Bait zungo dugu, senyorita batak helarre batian, izan dugu seko zapata belza sherachuria berrogeita de roqueta marita mariña nagaskia sueta goria eske rea no archuri gorri eskuña neki ya bisani egin Behar nu lasestrake tan piesia eskuña goti uneta arad amorocha Bajatara, noaz, ere, quinto pa Zugarendardara <todos> tagues bien situada ni se ara discutar cuando se coe cana la mano arropa y tira ca es ontidad en ozo momento haces que escacha y musica <totipa> <totipa> Carrarenacha no se ha marchando gavi gavi causa da festa e de paceta nua viraca la balanza suena mi chua carrarenacha no se arma tiro Bideoclip bat ere egin duzue, edo egiten ari narizarete, edo... Ba, e, bueno, egin genuen, hori e, krufundinan historiakin, klar, gu pentsatzen genuen krufundinak egin, ba, ez duela dañalke zer hartuko, ba, hori ba, gure amak eta lehen guzuek pues, zutela baina guzti gehiago eta hori zen genuen, ba, no. ba, esan da, bi mila euro eriztengan enan, bideoclip akustiko bat egin dugu kantu bat eta pixkat jaber baten bat animatzen zen, total bi egunetan edo iru egunetan lortu genula eta eta berri izan genuen, bueno, eri, marketin erako esgera batera biak. Eta bueno, pixkat hola izan, zenba genukango goare egiteko ez zero eta akustikoagoan, e, baita ere hori ez, osa guztatzen zaigu estiloa eta, eta posi gabe, detu gabe, baina baita ere batzutan galdu egiten dira, bueno, estakitzetasun batzuk edo baita ere incluso e, kantua beste norabide batera eramateko aukera, ez? E, akustiko batean, bueno, erresagoa izan zitekena. Jo jarreginen hor soto batean eta lagun eh txustata zerratekin e, gure, lagun, bueno, laguntzen diguten laguntzen digute eta Eta hola graagatu genuen, besterik gabe, ba, ba ganeukango baiteko hori, eta ba, idei horrekin, eta, eta listo, eta bo, uste dela akustikoan dakagun da, eko ikodegoen gozakarra. Ego oso momentoko zerbait izan zen, gainera momentuan bertan moldatu genuna abestia, ez da CD-an juntzen berdinagero, eta hori, oh, polita izan zen. Bideoklipan zinisten duze, diote bideo hori ere hartuko duzuek? Bai, goguak, gogu, askotan haipatu egu e, oso estetikoaren kontu hori, eta eta guke abestiekin historia sortzen den momentutei, bat denoak aguruan, bau, eta bestea, eta esaten genuen moduan e, ipuita hinkarokoa direnez, zunuski. Bai, bai, mm -hmm. gugoekin gau, e. yeah. zerbait egiteko. Zeruen burua aurkezteko modu importante bat da zuen ere? Ja, ez beste. Bueno, kobanek justa daukana esan gondek ez dela, ez dela e, aizu zen hori, beti laguntza bat denarren, ez? Bai, nik du gabe e, gaur egu hon, bo gaude begi entzuten musika eta, eta etxeko YouTube nikus, entzuten musika eta arduan ba, bihurtu dela horren ondoriz tresna bat videoklipa eta, eta marketing tresna bat, ere, e, ba, oso ondo baina ez dakit guri intentsitateguna eta ari arigera bueltatsuk ematen haiz eta oso talde zaiagaren eh, adostasunetarail heltzeko em eh, egitekotan eh, beste, beste, eh, beste lan estetiko bat egiteko beste lan bat sortzeko helburuarekin ez hain beste eh, euki ber delako videoclip bat edo eh, edori, edo hori aurkezpen modu eh, on bat delako dudi gabe egiten duenari oso egiten duenak ba, oso Etatua, eta bueno, ni pio hasete eske bai, guri, o sea, gurea da zuzenekoa, dudikabe. Eh, uste bai hor e, proposamen zuzenekoa proposamena bai dela, bueno, bastante berritzailea eta eta ez da osoikoa ikustea, bueno, argazki argazki hori, ez? E, saiatzen gara gaina zuzenekoa izaten ba, pak bat, es, e, a Bueno, alik eta ondoen pentsatu, zer gertatukoen da, zer nahi gertatzea, ze, ze egoera sortza nahi dagoen, eta eta horren agabera. Orduan, gura aurkezpena hori da, hori da, hori da kontzertu batera, eta, bueno. Eta ikus dezala. Hmm. Eta kontzertu begira ara jarriko gara, eh, diskatik zuzeniko eta laire alde ikuseko dugu, edo beste zerbait da. Beste zerbait da, dudari gabe. Baina, guk beti izaten dagoenako bane estenatokian defenditzen da. E, publikoarekin gertatzen den gauza hori da, eta gure hortan pentsatzen goaz. E, azkenan hori da nahi duguna diskiagin dugu, ba, bueno, ezagutu baitzaten eta gure gana heldu daitezen, baina beti ere, bai, kontzertura pentsatzen. Mm -hmm. bai, bai, dela e, guk ez genuen talde sortu, ez? Erbun, e, guk ikusi genuen koan kanpotik. Eta nire hor duen ez, ez da alako arrokeri, ba, sinó nik e, bai, lehenengo aldea, bai, ba, hauek, e, Bueno, de Nagirauzoko auxoko lagunak betianik eta auxoko jaitan justen lengo kontzertua ta ni geitu nitzen flipatua, eh, inoiz ez nun ikusi olako proposamen bat eta olako, olako ez? Bueno, kontzertua ta eta eta, eta ni gustu bai sentitzen dela, bueno, ez ez mundu gustiak du diga, eh? baina bai badagola, eh, ondo pasatzeko gonbidapen bat, oso oso zintzoa, eta oso sana, zeguon ondo pasatzen ai gara du. Bueno, ez, E, goian gaudenan ondo pasatzen ari gara, eta, eta gombia pen hori dago. Eta hor duan, e, bai, nik uste badakela e, berezitasun hori. Nire ustez, eta nik hori pentsatu nuen, esan gaina zuzena, esan nire mononik taldean sartu nahi. Eta, mm -hmm. eta eta ba, horregatik, nik uste badagola behar bat Euskal Herrian, orokorrean horrean, bai, ba, festarako musika behar dugu, baina ez... E, beti funtzionatzen duten formulen ala festanako musika, ez? Eta, sa, beste, beste norabide batean, eh, e, joungo dena eta beste norabideetan alaituko duena e, e, giroa ez eta eta zentzu hortan da interesgarri handitzako, ez? Eh, nazten ditulako, bueno, ba, festa ta, ta dantza, baina baita ere, ba, bueno, ba, beste estilo batzuk eta beste ikuspegi batzuk eta, bueno, nitzak hori hori interesgarri esgarria. Baintzungo dugu azken aurreko kantu bat eh, Irugarrena Pampin Puskatu en Fabrika Irri panpin puskatu Fabrika aurre aki narte finja e editern ditu bentana au bitzoko -so -e bako ban talderen lana ezagutu dugularik eh, garkuan, azken kantu bat entzungo dugu, hori bai, erranen dugu, edizka behin plazaratuta eskuratzeko aukera ere badugula kontzertuetan edo bai, zunako banaketan. Bai, horrengoz horrengoz e, kontzertuetan eta eta online jarriko dugu salgai e, atozen bai. egunetan <laughs> bai, ez dakit, ez dakit e, eta gero gara saiatzen ere, bueno, ba nahiko genuk ere ba, jarri salgai ba Bueno, denaren batean eta bernetan, hori bueno, baina ikusten ari gera zen ze, ze bait kriston la nada banan banan eitea hori eta eta hori, e, Euskal Herri osoa zeharkatzea, e, jartzen diskoa, jasotzen diskoak eta eta hor pixkat, bueno, hori ari gara andikan eh nola egiten bai. mm -hmm. Auto egoizpen baita eta astetik guru dena zue, den eta zuek arduratzen bait azaltetaldekia. Bai, bai, kontzertu bai. dela, kontzertuak bai. direla eta... Goneako eta txarreako, ere. E... Bai, gero, bueno, ari geran e, bidean produkzioakekin ekin lanean, bai, igual kontzertuetan e, laguntzeko, e, bueno, bai, gorku datzen eta, eta historietan, baina bestela, bai, dena gure esku gelitzen da, eta, bueno, bai... E... Bueno, polita da, ze, ze derrigortua gaude adosta e, sunetara eltzera, ez? Eta, ordon mm. ba, izan da, prozesuat ere ezen txortan bueno, la, lan gehiago emandigu, emandiguna e, horregatik, ez? Azkenean ez gaude denak e, beti adoz, por suposto, ez? Es? Ezoa, ba, e, gauzatzuk ez dugu berdin ikusten edo, ba, diseinuarekin egon dituzken ez da bai da jo, ba, bat ipioak usatzen ez dut, e, nola haizte eh ser de videco esa etopatzeko ta bueno hori ere bueno es la que de oligopolization site ere eh jakitea consciente estatal se ha ido gertatzen, ¿eh? Ta momentuen batan ere da bueno, ni gailabu 7380 mm -hmm. en esartuko. Horire. Publikuaren atletik zen aukerra izan duzu, ¿eh? Orain arte. Ona, eh oso polita. Eh ba genun jendea hor eta hoiegia ba superposiketa, ¿es? Bainan oraintek eskubritu berri un jendeak Egia esan oso gauza polita jaso ditugula. Mm -hmm. Egia da baita ere, justo, ba, Euskal Herrian ez daugela, ez daukagu nola esan kompetentzia gehiagirik estilo aldetik edo, e, nahiko jaio berria da Euskal Herrian, eta orduan jendeak oso harrera ona. Horreko ba, e. zeik usten duz ere. Ba, e, guztiz, e, zozean antzagarria eta salbak esaten zuen bezala, jaietako e, bueno, e, modu berri bat, edo ni ustet mm -hmm. bat dela. Eta ere, igartze dute? Zuzeneko begira esan duzue, eskena tokia eta publikoaren arteko distantzia hori apurtu nahi duzuela, edo apurtzen duzuela. E, zer nolako emanaldiak izaten dira? Diote, diskako kantuak eskaintzen dituzue, e, publikoaren arteko feedback hori bilatzen duzu nola? Ba oso antzagarria e, esaten genun bezala, eta hori beti ez dakit oso ondo, ez nola deskribitu Baina, bai, ezin, ezin, bai, bai, ezin, ezin. Ja, e, kantu berdina dira, pare bat gehiago jotzitu gola, baina, baina, modak eta atzuk ere bat, batzuk luzatu edo, zat elektroniko batzuk gehiago gehitu eta... Mm -hmm. e, eta, bueno, ez dak, nik, nik uste da gond berezitasunan hori ez bilatzea, eee, e, jendea ondo, ondo sentitzea eta, eta sentitzea, ba, bueno, ba era egun bat hori ba, pasatzeko, dantzaiteko eta eta disfrutatzeko, ba, igual horren ohituta ez gauden eh e, est, estiloan edo, edo, edo moldetan eta, eta hori da, hori askintzen den egun beritzezuna, ba, gero ere ban nik uste dut ere, ba, e, ze instrumento ta se composición daukagun, es, ba ba esto electrónicoarekin, sección acústica eh bezbaita bost batela eta, batelea, eta bueno, horrek ere eragiten dula Bueno, va ba, begitatiken beste modetan sartzea, ez? Eta gero, bueno, besterik gabe, o sea, gu superando pasatzen dago, hor eh parrezetuen eta talak, ba, bueno, pa, ba, margena ere bai, uste dela eta apurtu, apurtzen dela kolako e, itxura, eh itxura, mm itxurak -hmm. ere nik uste dut, eh. Antzemateak izango bezek, baina. <gülüyor> Urrengo datak noiz dituzu? Na larumat hontan Sarautzaiko gaztetxan egongo bera. Bai, hori arraio irratico festa batean mozorra festa bat, ba, eleante juteko, eta bai, bai, paranda eleantean goa. Gero, ekañaren batean joko dugu alternatibaren herrian iruñan. E, eta, bueno, hortizan badu batzuk e, dataren batean gauduta, baina eta gero, ekañaren hogeita iruan e, garazin joko dugu musikaren egunean. Uh -huh. Eztak egu hendik nore ekin baina, baina, bueno, zi horre ere bolita izango ala abri. Eta, eh, doni bane garazira. Bai. Lehen aldia, duzue. Iparraldera bai. bai, e, bai, bai. ez gara inoiz moitu lehenengo izango Goekin bai. bai. zabiltzate Euskal Herriaren itzulegiteko ametsori duzu ere, Zazpi Provinzia Bai, hai, bai, zazkenean, bueno, Gipuzkon gutxugara dena ezagutzen dago eta barrez, baina izugarria da oso, oso desberdina da, azkenean erretxiki bakoitzaren izaera eta guztia oso desberdina da Gipuzkoan aurkitu za bat edo ezakit Naparroan aurkitu ezakizungo zerbait eta uh -huh. bai, bagabiltzak gogoak bai. Zuekin kontaktuen jartzeko? Bueno, horre e-maila coban taldea a bildua@gmail.com, ta besta Facebooketik eta bai, bueno, gaur egonik ustutu horrexa dela, eh? esartzen zu coban edo zeikiz, da taldaten izena hor Facebooken da jak hartu patuko duzu eta eta hori, harrera bero aduezu gai guk ezak guk taratzeu pibatetan zuten ze ze gustie dugagunes eh horrea e, Hori, hori gertatzen dena holako autogestio eta izarteretan ez, beste batek egiten du eta beak errdatzen baina gu denak arloatzen gea deneta ez, tardo ninork ezoe egiten, Ez, es bueno, laratzen well, well, yeah, dugu yeah, pizka bat yeah. gehiago baina eran zuten degu, lasa idatz eran zuten. Basongi ba, ba ontala arte itxigarra gaurkoan plazer bat izan da. Eskertzen dizutuna hurbilo izan daian Daiako studiotara eta azken kantu batekin uratuko gura arteko sola saldia, zure zuen auton. Vale, mi escar. encantó. No, yeah. Ah, güey. Climas resto. Climas resto. Va, mi escar. Zuey. Sí, mi esker.